Kapittel 14 Jehova talte nå til Moses og sa Tal til Israel sønner og si at de skal snu om og slå leir fremfor Pi-hakerott mellom Migdol og havet overfor Baal-sefon. Foran det skal dere slå leir ved havet. Da kommer fara og sannelig til å si om Israel sønner De flakker forvirret omkring i landet. Ødemarken har lukket dem inne. Så skal jeg visselig la faraos hjerte bli forherdet, og han kommer med sikkerhet til å sette etter dem, og jeg skal vinne mig ære ved hjelp av faraos og alle hans militære styrker, og egypterne skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Da gjorde de akkurat slik. Senere ble det meldt Egypts konge at folket hadde flyktet. Straks ble faraos og hans tjeneres hjerte forandret med hensyn til folket, slik at de sa, Hva er det vi har gjort? i og med at vi har sendt Israel bort fra slavarbeidet for oss. Så satte han i gang med å gjøre klar stridsvognene sine, og han tog sitt folk med sig. Og han tog så 600 hundre utvalgte vogner, og alle de andre vognene i Egypt, og krigere på hver og en av dem. Slik lot Jehova fara oss, Egypterkongens hjerte, bli forherdet, og han satte så etter Israels men mens Israels sønner var på vei ut med løftet hånd. Og egypterne satte etter dem, og alle faraos vognhester og hans hestfolk og hans militære styrker var i ferd med å innhente dem, mens de lå i leir ved havet, ved Pi-Hakerott og overfor Baal-Sephon. Da faraos kom nærmere, begynte Israels sønner å løfte sine øyne, og se, egypterne var på mars etter dem, og Israels sønner ble svært redde og begynte å rope til Jehova. Og de begynte å si til Moses, «Er det fordi det slett ikke finnes noen gravsteder i Egypt at du har ført oss hit, for at vi skal dø i ødemarken? Hva er det du har gjort mot oss vi har føre oss ut av Egypt? Är ikke dette det ord vi talte til deg i Egypt, da vi sa, «La oss være, så vi kan tjene egypterne? For det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ødemarken.» Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde!» Stå fast og se Jehovas frelse, som han skal til veiebringe for dere i dag. For de egypterne som dere ser i dag, skal dere ikke se igjen, nei, aldri mer. Jehova skal selv kjempe for dere, og dere skal være tause. Jehova sa nå til Moses, «Hvorfor fortsetter du å rope til meg? Si til Israel sønner at de skal bryte leir, og du, «Løft din stav, og rek din hånd ut over havet, og kløv det i to, så Israels sønner kan gå mitt gjennom havet på tørt land. Og jeg, se, jeg lar Øgypternes hjerter bli forherdet, så de går in etter dem, og så jeg kan vinne meg ære ved hjelp av fara og og alle hans militære styrker, hans stridsvogner og hans hestfolk. Og Øgypterne skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, når jeg vinner mig ære ved hjelp av fara hans stridsvogner, og hans hestfolk. Da brøt en sanne Guds engel, som gikk foran Israels leir, opp og flyttet seg bak dem, og skystøtten brøt opp fra plassen foran dem, og stilte seg bak dem. Den kom altså mellom Egypternes leir og Israels leir. På den ene side viste den seg å være en sky sammen med mørket, på den andre side lyste den hele tiden opp natten, og den ene gruppen kom ikke nær den andre hele natten. Moses rakte nå hånden ut over havet, og Jehova begynte å få havet til å trekke seg tilbake ved hjelp av en sterk østavvind som varte hele natten, og å forvandle havbassenget til tørt land, og vannmassene ble kløvd i to. Etter en stund gikk Israels sønner midt gjennom havet på tørt land, mens vannmassene var en mur for dem på deres høyre og på deres venstre side. Og egypterne tok opp forfølgelsen. Og alle faraos hester, hans stridsvogner og hans hestfolk begynte å gå uti etter dem, Mitt ut i havet. Og det skjedde under morgenvakten at Jehova begynte å se ut over Egypternes leir innenfra ild og skystøtten. Og han ga seg til å forårsake forvirring i Egypternes leir. Og han slo stadig hjul av vognene deres, slik at de hadde vanskeligheter med å kjøre dem. Og Egypterne begynte å si «La flykte fra en vær befattning med Israel, for Jehova kjemper i sannhet for det mot Ægypterne!» Til slutt sa Jehova til Moses, «Rekk din hånd ut over havet, så vannmassene kan vende tilbake over Ægypterne, deres stridsvogner og deres hestfolk!» Moses rakte straks hånden ut over havet, og havet bynt å vende tilbake til sitt normale leie da morgenen nærmet seg. Hele tiden flykte Ægypterne for ikke å det, men Jehova ristet Egypterne av mitt i havet, og vannmassene fortsatte å vende tilbake. Til sist dekket de stridsvognene og hestfolket som tilhørte alle faraos militære styrker, og som hadde fulgt etter dem ut i havet. Ikke en eneste av dem ble latt tilbake. Men Israels sønner gikk på tørt land mitt på havbunnen, og vannmassene var en mur for dem på deres høyre og på deres venstre side. Slik frelste Jehova den dagen Israel fra Egypternes hånd, og Israel fikk se Egypterne ligge døde på stranden. Israel fikk også se den store hånd som Jehova anvendte mot Egypterne, og folket begynte å frykte Jehova og gå tro på Jehova og på hans tjener Moses.